Bueno, Mikelara urbildu gara, zintzelik irratikoak, agian zara eta pixkaak entzungo duzuek alean gaudelako, Mikela, Mikela aurreko amai horietan, eta gurekin, Laura dago, gaixo, uh, Laura? Arratxaldean. Kaixo arratxaldean. Eta, bueno, onera etopzaren arrazoia da, bueno, aurreko urteetan ere agertu izan gara, poesia aztea antzolatzen zenutelako Mikela Zuloko lagunek, Eta horre, siegati gatoz, gutxi gora bere, eme, maia izaten ziren aile guaitari, ustu, tamar bat, amaika bat egin zirela, baina nik dugu aurten pixka, formato aldatu duzuela, eta poesia aztea hori, nola beha egin duzuela, eta iaia bilurtzea arañon, poesia, iaia betea, Poesia egunak de tudiosoa, poesia uneak, uneak. eta gaitzeratikan aldaketa hori, agian astebetean jendari sobrerazio bat emandi saioke, poesia hainbeste poesientzuteak, edo edo besterik gabe ja. ora pentsatu du aldatzea. E, izan da, bueno, arrasoi diferenteak egon dira, ba, bueno, aldatzeko aste oso bat izatetik, ba, bueno, egun bat zuza suelto izatera ez, ba, e, Igual, bueno, igual arrasoietan ez nahi zartuko, bos, batzuk, gauza batzuk azkenean ba, bertan bera utzi behar izan ditugulako, ez talako egon gure esku egia da haste oso bat ere hasiera batean pentsatuta genuela baina ikusita ezin ezingo genula hori egin ba bueno, eta e, gai batean zentratu beharrea ba bueno ba, ba izango dira egun bakoitzean ba Ba, gai diferente baten inguruan izango, izango dira poesia egunak eta bai e, larun bat honetan hasiko gara e, eta ekainarez, zazpire harteluzatuko dira poesia unen lau une izango dira, ez? E, e, aurten guak Agian Bukerat ikasitaz ez Pentsatzen dugu agian ekarrizketa, hau lehenengo gune honetarekin ez, hitz egitea ba, maillatzen hemen sortzikoarekin erumatekoan zentratzea gehien bat Baina, nagian bukaratik hasi eta bekainaren hau ezazpian, behongo bai, dira sortzitarritan, hemen Mikel Azulon, e, Edoietxarte eta Oier Gillan Baitare, Oier Gillan pentsatu gainera azieratik, ez, hau sortu zuten eta bat izango zela, bere gara bai, ditan bai, bai eta gaina liburu berria daukate biek, beste ba, liburriak eta kartasun bat satia. eta beraiek ba hoietan oinarritua erresitaldia askineko dute eta hori izango da, ba hori azkeneko. Ori ekainaren sazioa. Bai, hori da. Aurreko gunean berriz bat eramina elkarteko kiden errezitaldia, ez? Uh -huh. Zazketaretan baitare Memikelan, ekainaren 6ean. Bai, e, hau, bueno, atara minuen ikustetik guali ratean, e, baten batean edo horrela, aipatu izan dugula, edo behintzatik ni zea, erretegietan eta horrela bai hartu izan detela satitxore bat, edo baino bai, baino dira publikazio, da publikazio bat espetxeko, ba, bueno, bueno, preso politikoek, e, e, preso politiko batzuen artean osatzen dutena, eta eta ateratzen da, bueno, ustetere pdf-an ere bai ikusteko aukera dagoela e, sa, atera, bueno, sartzen baldin mazerague borri aldean eta gero ez dakit ez dute duten ateratzen jau, bai uste de bai durango pasoka hori argitaratzen da hori burushka bat bai, eta bai, bai, bai, bai, bai, ez espetxean idatzitako ipunak eta kontrakizunak eta horien arte, pentsatzen dut hau izango dela baitare, kal, beraiek, politen izango izatekei datzit duten beraiek hemen emeneukitzea baina ez dakit horretarako ekainaen zeirako denbora emango digun, preso guztiak ateratzeko Ba, eta txartes ez bai ba, ba, pentsatzen duzu hori egitea. Ba, egia esan behitu hau, eh, ba hoier eta oier eta hoier txarteri elkarrizketa egita pentsatzen maldiman duzu aihei galdetuz beraiek izan dira, oza, nik egia esan ez din ditutola oso ondo erantzun zeren eh hau hoierren bitartes batez, batez ere izan da oierrek lotu du orduan e, berak jakin modu hori vale. nola izango da. Bale, orduan aurrauko utziko dugu. Eh, vale. e, maiatzaren 26an berriz azpitan horrengoan ba Edipotoa semanaldiaetan Mata Aldiaren kontzertua Edipo, Edipotoa nagore Legarreta aterako ardazki liburua da, ta bueno, ta bat. Ostake konnen inguran badakizun edo Ba, es Honen inguruan estar bakarra pues hori eta gero horren ondoren kontzerta izango dela baina bai gaiago ezin duzu zehazten. Bueno, Orainengoraren hitzietako baita no maiatzaren 26rako den ba bueno beltatu beharko dugu ta Mikel Azloko ba beste norbait harpatu beharko dugu baita ere ba hone ingen gwan aritzeko genbora badaukagu. Horrela ba, mm. ba sota ez, ez egitearena ematen digun aukera baita guri da egiteko. Eta bueno nikostu bai eh urrengo larun batekoa ja hobeto sagutuko dusu da zas bai, ospitaletan da hemen Mikel Azuloan ta Emakumeen begirada klasara eresitaldia izango da. Bai, bai ni hau gehiago ezagutzen dut, e, izan ere prozesuan hasieratik ego naizelako eh ona duena da, bueno, e, ekimenon honek eh ona du, ba azkenak artean ere egiten delas, bueno, Mikelakoia gauza guztia bezala. Baina banean bai justo honetan ba besteetan ez bezala pues honetan ni hasieratik e, edo hasizenetik eh honetan pentsatzen hasi gineneku ba zagutzen eta haue bueno jarri diogu emakumen begirada plazasara eh hasiera batean astebeteko ba ba bueno e, Astebeteko ekitaliak izango ziren edo astebeteko ekimena izango zana, ba azkenean egun ba, bakarroatean e, konzentratu dugu eta aurten e, pentsatu genuen izan zen, ba, bueno, zergatik ez poesia berez ikutet ni ere ez naiz oso. Nah, baina be, ba, badakigu denoa ba poesia pixka bat eh margenetan edo gelditzen den zerbait dela, ez, eta aregiago ba emakumeen poesiaz edo emakume poetez eh hitz egiten dugunean. Orduan ba pentsatzen gano ba zergatekan eskeinek ez ba bat bakarrikan beraiei eta eta bueno, gaiasan eh pizkatik ba, gaur egungo batozkin burua, ba, krisi globala edo krisi bueno askoren eh burua dela, ba, bueno, ba zergatik ez? Ba, jasotzea edo eh ematea, ba, emakumeen bueno, e, eh bat testingu honen inguruko, ba bueno, begiradak erreflexioak, e, ereflexioak, ba bueno, pues Orduan eh ba hoeche santegurua bat ezagutza, ba, bueno, gaur egun egoera beraiek e, emakumeen begiekin e, ba, ikustea ¿ez? edo edo hori plazaratzea zamelburuetako bat. Gutun bat e, egia da, asko zabalu genuela hasiera batean, e, gutun bat bidal izan ba, bueno, bai Euskal Herrian eta bai e, bueno, Besterri batzutara. Ba, eskuntza apio batetan? Gaukago, bueno, ba, e. askenean erantzun nazora garria izan da, iaia ba, ia berroita marremakun meki datzi dute, erantzun dute, edo poema bat edo gehiago bidaltzen edo san ez da prezu dela erresitaldi baten bateko hemen Mikel Zilonez orduan ba alde horretatik oso pozik gaude ze benetan gainera gero beraien emailetan eta halabait eh errekonoz osa oso eskertuak ez eskerrik asko hau antolatzeagatik eta bueno emakumei bakarrik anemaku meitarte bat eta valoratu da bezala ikusten zen iniziatiba ba era ez 40 hoiek leku askotatik Bai, ba, idatzi dute e, Galiziatik, herrialde Katalanetatik, ba, baten batek ere idatzi dulo Groniotik, Madrildik, e, bai, lau izkuntzatan ditugu poemak bilduta daukagu gazteleraz, euskaraz, katalanez eta galizieraz. Orduan, e, orainez, baina horreago, ba, pentsatu da daukagu, ba, agian hori dana batean biltzea, eta horrekin bueno, bestezo zer egitea. Eta, orduan, ja, hori baino argitaratuta daukagunean e, bai ematea erresitaldi bat eta izatea emakume hoiek beraiek ba erresitaldia emango dutenak, arraseragian ez daukazentzu ondiru ba bueno guk irakurtzea zer bai ba, ba bueno, beste bat zokin dutena ez B bera sortengo honek ikusi dezakela urrengo urtean edoesten batean eska daiteken bai bai hasiera batean bueno claro hori e, hori izan hori ekitaldi bat izango zen, emakumeek eh ba bueno, emakumeak eto eta emakumeak etortzea ta beraiek erresetildia egita baina bueno azkenean pues ezin izango dugu egin baina aurrerago bai egiteko asmoa dago Eta, eta larun batean ikusiko dituguna, gertukoagoak, ez da, eta ezaguna dira, ez? La la Larrun batean aurrera penbatalare egingo dugu guztio honena, zene, ba, bueno, bai kontatuko dugu, ba, zer ze, no, ba, ze egingo dugu, nola seginean, zer antzuna jaso dugun eta igual, ba, poema o sea, izkuntza bako hitzetik, o sea, izkuntza bako hitzan irakurri poema bat, baina bueno, aurrera gisa besterik ez, eta eta gero jabai, enez hortziko, horren bueno, aurretik ere, E, e, karo langaitzeko ikastolako ere bai luzatu zitzaien e, eta bueno ez daki bakarrikan langaitz bai beste batzutan ere bai gertatzen denuda langaitzeti jaso ditugu la poemak ba luzatu zitzaien e, ba bueno nera behi, ba aukera hori ez bono gonbidatu genituen ba bueno poemak e, ba, bidatzera eskai e, e, eta baita ere ba, berrogoi bat poema do bizkuntzetan e, jaso ditugu eta bueno pues hor hoiek or, ere bai ukuko dute tarketxoak ba bueno ba ezagi 5 6 bako ema doa hemen erresitatuko dira larun bat horretan bertan eta ondoren etorriko litzate gehia ekitaldi nagusia eta da hori ba, nire nagurmea bek e, eta kastillosvarezek eman behar dutena arrantsa santestebanek azkeneko momentuan ba bueno esantzun ezin zuela eta ordoan ba bueno ba ez da gurekin egongo bainon Musikaria arantxare izenikoa haien musikaria bai egitarrarekin arantsa bize edo egongo da magon ba, errezi taldi hori lagun zen ba, musika.ai. Uh -huh. e, Poesia dela eskeniko dutenak gau da, beraien poesia, bai milenagorumea, Beketa Castillo-Zuarezek Hala poesiaren inguruan hitz egingo dute, dozeen da... Ba, errezitalia egingo dute, beraien poema batzuia aukeratuta ekarriko dituzte eta hoien errezitalia eskeniko dugu dute, bai, mm -hmm. bai. Hozundok, ba, gau ba, ez da, kitas, hemen iratzi duzuea, hau oso polita da, Eh, Miker Azuloko bidal izunutenean baitare ba, gutunura, ba, naizunak, poesiak, bidaltzeko jartzen zuen, ez? Eki talionetan bere begirada propioa lantzen tzen diren poetizak izango ditugu gure artean. Munduari botatzen dioten begirada nahi dugu plazara ekarri. Emakume begiegin ikusi nahi dugu ziurgabetasunean gabetasunean hamiltzen gaituen mostruoa. Emakume begiekin ikusin nahi ditugu munduko plaza, kale, espalo eta Sokotoan argitzen ari diren, marrasten ari diren, lantzen ari diren, garai berrien printzak eta aleginak. Emakume begiekin. Bai, mm. bai. Ba, hori ba, ba, ba, zan aldizutu, bueno, hori bestekide batek iratzi du, eta bai hori zan asierako asmoa, eta bueno, ba, neurri batean edo hori betetzen saiatuko gara. Eta ez dakit badakiten 18an ere bai badaudela beste gauza asko, baina bueno, ba igual gonbidatzen ere jendea, ez? Ba interesatuena do poesia gustatzen zaio Bueno, poesia da gauza, gero gauean ere bai sentelike batiko badauko afari bareta jendea, ba hori da, andau antarte horretan ikusten, eh? Ba, eta gainea nik badakit, Poesia, eh? Eh, entzuteko aukera gehiagirte goten zukezanduzun bezela eta bueno, aukera hori es, azten garena es, poesia unea horiek Mikel Azulokan tratotakoa hori es Bara mm -hmm. bat honetan, es, arratxaleko saspitarritan Saspitarritan azten da Mirela Gumea Beren eta Castillo Suarez eneroz eitaldiak Ala azten da eki taldi duztia Azten da dana. dana, bai Osa que Mirena Gumea Berta Castillo Suarez eneroz egin eta hori izango da pues ez da kitzo ziterdik edo rola sortziak eta la urden hortikan bai. bai Ba oso, doa -la, laura ba mi esker korekin egoteagatik eta bueno pasako beraberala ba urrengo ekitaldi buruz hitz egitera ba datosen astetan Bai bueno nik eskerrak ematea ba, bueno pues honetan eh, guztian ba, bueno kolaboratu duten guztiei ba, bueno, bai ekitaldia eh, prestatzen eta bueno bai kartela egilten ez eh, oso polita dela eta bueno denok ezagutzen eh, begula ba zenek eginduen estan bere eh? ja, estilo propioa e -e, dauka eh. Bai idoia beratarbidek egindu eta ba hori Va. va, bueno, pues es que rock Vale, eh? vas. Va. Venga, vamos seguir. Bye, mi Esker. Que...